بسم الله الرحمن الرحیم بابن پی الجہمیتی کاما پی رقی زواللہ هو دا ہوا قاید دا اہل سنت والجماعت دا قیدون خلافو مپایکی جہمیاء همیو پی القدر چی دا منسوب دا جہمیم سفوان دا جہمیم سفوان دیو رئیس و مشروع او دیو تا خوارجا دا جبريه هموي جبريه د دیواقع دادی چې دی وې بندا مجبوري محض ده او ترسي دی انکار کوي صفات الله پاک نه او دا ويتي نه الله د پاره صفات نشته خاص کر غضب دي کم او کې ده انسان و نیوم د غیبت لاق کیه له کیله مشو حیات شو قدرت شو کړه ده لا ده پارا مو ثابیت کوو متعدد د قودما و رز په لوته چې کوم سره خاص دی په اندیا نه ادلاق نگی لکه احیاء امات ترزیک نو هغه لا ده پارا ثابیت دا جام مصفوان اتل باری کې لري کتاب پر 128 هجري کې بیا اتل شوی او امیہ خرانې دوره نو سنیپ دا باب دراوړو دا فارغ رات پوه باندې دي صفات د الله څنګه جهامین کړی معتزله تومن کړی کړی معتزله او ته معتزله ودی وې نو دا د لوی چې کوم مشروع واتو چې کله دا نظرت پیش چې مرتکیب د کبییرې اسلام نهی کوبر ک نه داخلې او منزل بین منزلتې او محسې بس رحمه الله د عباره چې ته ز لا نه نه زمون نه شو په او جوانې دوته تزییره نه شور او قدری هم تو مخ شوينیزانانته صحابو عادل تووحید وي. اصحاب العدل <سؤال> اذا انت ذكر چې دیو دا وای ما هو الاسلح ل عبادت او علی على اللذ او دانت علی توحید پريوځوي چې دیو دا لابق د صفاتو نه انکار کوي کله الله د پاره د صفات د ورشي راځي مجتاد د کو دما شر او لا قید کی او ته جوابو نتصل استری چې او تا د دو جواب دې دا تنه عدد قدماو د داو ته نه نه لري دغه سي د لاصفات مباركي د داوي چې کدا قديمي عدد که حدينه الله محل حوادث کرځنه جواب هم درشو چې قدیم دي او عدد د قدماو به موون دي بلات صفات لا هو ولا غيره به بهرحال د جهانيہ دا هو چې کما قید دی دغه رد پر دا باب وزکرول چنانچہ د الله سپارت نو انکار کوي نبی رسول الله پر مه خلق و می شي ته پوسنو وکه چې شي نن پاک مخلوق پیدا کړل الله لرحا پیدا کړو سوچی را بیا مو می دین یو شنو عامت بالله دی دې تر بده دغه شک شوبا ختمي او دا دی وای چې خالق <سؤال> الله دی الله نشي سوا نور دی مخلوق مخلوق خالق لره څنګه پېدایږي مخلوق او خالق لره څنګه پېدایږي ها دائی پکی بلا ملخدو چی گست رب تلاریتو کل دریزلان اوزو باللہ من الشیطان الرجیم ویل خواه البازی من عبد المتولیم دعوه خبر اکیم کله اپ اسلام کینو داخل شوه نه غیر اسلام هجرت هم نو کړې مکی دور ده جزو کی مدحاء کیو درمکیو د مینا په مېز کې دې تاسو کتاب الحج کېل کال جن علاقه په جماعت کې چې پاکی نبی رسول الله هم تیر شو نبی سلام اور توک تلویده سوای اوې صحابه ارتوين نبي رسولي موزن دی موزن ارتوين کیسه یې انا نه او دا ما قال ابو داوود له مخه ان انا جيد الله ترحم عليه پران نبی رسولم ته پوسو کو ته پته شته سره بہت اغا چی دی پدرمه آسمان او زمږه کی دیمه ته پته نشته نو نبی رسولم یقینا بہت اغا چی دی پمن دری دوړو کی یا یو یا یا دوه یا دریاو یا قال ابو دګي شهر د کثرت او نه سيد او په دې څو کادر راغلي تحديد نه ستر په اشاره دا ثم سما په هغه کاله اسمان بلغه د پاسه دته چې اسمان شمیر کړل او به اسمان د پاسه بریامن شګید لاندې او د اخیر بر سر پونس کی دمر په ځای دغه دیو اسمان تر بره پوری څومره په قزانی کې مې نه غېرې پاله سامان یې ته اوعال اتماله یک پیښانا ساره نه بي زوباني په ټول غل غرسوي نه يخات چې ته بيذيری دي سي جبري ورته هموي چې دا هو دا کملان ښې دا غټلټي او دا واخ کرم د برتري په منډ کې دا ډيري تي او په غرانو غرانو د غنوبان دی مده دا ملائک او تشبیدا وسره ور کړو بیناز لا پینځ په درمیان نسو دوګور کورو ټو او د زنګرانو د کی مستمه به نه سمه نه سمه دوبره پځره د کې یو ارمان تربل بل دوبره راګټکی مې دا په شاګاونه باندې آرشتې چې د غیدلانی د برتر ومس کی دا چې لکه څنګه چې یو اسمه تر بل اسمه پورې به الله د غیدو پاسره دین د ثابت شعلہ پاک د عاشت پاسره کمایلی کو بشانی هی بوای رب العرش او فل عرش لیکن بلا وسط التمجني واتصال دا حدیث ذکر کړه چې جہامیا د عرش او کرسی ری ټولنه انکار مطلب د عرش ذکر په دې کې راځي ويه قال حدثنا عبد العال نور اما دم محمد بن سنان ومحمد بن بشر وعمر بن احمد بن سعيد رواه قال قال قرانا وابن جرير قال احمد قدمنا من نفي وهذا ابن قال حدثنا ابي محمد بن طالب يحدثنا يقظ من عبدان جرير بن محمد رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجب كل طلب اجب لكل و ضاع بالعيال و لهمه في امواله به حدیث کی کتا سوچوږي مسنيب سلو روس محمد بن المسنه محمد بن بشار او احمد بن سعيد بيدو روایت ذکر ادیو پرمینز کے محسنی پلکوٹی پرک زی پرک اگر پرک دالے چه احمد بن سعید دا پروایت کری چه حدسنا ابي قال سمیتو محمد بن اصحاق یحدیسو ان یاقوب بن اطبا جبیر بن محمد بن جبیر مدیکیم دا خبره شو چې یاقوب بن اطبا جبیر بن محمد روایت نقل کی <سؤال> اگر <سؤال> لیکن رسط موسانی پو بید غدری و کسانور چی کم روایت تیمه اغداس راولی وقال عبدالعلا و ابن موسانا و ابن بشار ان یاقوب بن عطبا و جبیر بن محمد داغی مقصد داشت جا یاقوب بن عطبا و جبیر بن محمد لادوانا ملگری دی او احمد بن سعید چی کم را نقل کر لدی ناوی چنا یاقوب ایشاگر دی و بن محمد استاج دی اما ده خبره چوريو کې کم سند را جهر له محمد احمد ابن سعيد سند له ترجي ورکلله پر 100 باندې او سره دي وجهي تر کوي چې احمد ابن سعيد نور خلقو متابات کړل دي او دغه استاد زانه متابات کړل دي چې متابات یې کاملې ونه کشته او هرچی دره نور دی کپ آغوز و دشکالو چه خدری کسانی دا یو دی نمستنی پا دره باره که اوی چه اصل که دیو دا یوی نسخین چکم دیو ندا حدیث نقل کرده علا بز دیو تعدود لیتبارو چیزان نزان نقل کرده دیو با منزل دا یو شو او دا احمد بن ساید مطابعات چکرده یو جماعت کړه یایو نی ماین علی بن مدینی په دې وروو جماعت ان نصاح کما قال احمد اذن موږ دغه ترجیح ورکړل هدي په شوي داود سند خبره شه هر چې د حدیث مضمون دین او ادا دې چې نبی السلام ته یو دي حاټی څلې راول وی الله په امره په تکلیف کې چولې شو دینه په سنا شو مالونه قات ساری د وژن او کم شماله نه حلاق شو نو ته طلب د بارانو کله الله نه زمون دبار یقینا مونږه سپارشي پېښ کوه تا در په لاوانی چې ته د مونږ سپارش الله ته وې دا خبر خير ټکوه نبی له سلام الله ته سپارش شو کی نو دعا وې او موږ ته پاره شي په شکاو الله زره تاونه چې الله ته سپارې شو دا خبره غره نو نبی عليه السلام ته ویل کفاره شته تدري ته بدرما تقول وتسبح الرسول الله او تسبيح نبی عليه السلام تعجب دوا جنا او دیونچی سری خبر لري سره کل سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى خریف از ذلک توجیه اصحابی رخمغان د پیو اصحابو په مخونو تشکاره شوکارې مې ورته یوهانه شان شاندلې سپار نشی سپارش نشی ګرځولې الله پاک په چا باندې مخلوق نه شانداله ډیر لوي دی درینا یوونه شو دا پدښته چې الله کم ذاته انار شو والا سماله لذت غور په تصور کینره دې خدا غارش آسمانو لہا کذا پګوتو اشاره او تلګه د کوبیونتي پریدي سي له او انه د غرش له ایت بهي چغار کوي بي هي په سبب د الله عتیتر رحل بال راقب پہشان له چغاراو دا پالان ني بي راګي قصور سرو ديږي دا حدیثي کمراغلو نو د کې مخامخه تعویل کې ذات دا جل شانہ هو دا خوف او دا الله جل شانہ هو دا غطا قد دوجنا دا ارش تا چیرې کوي او چونکی جہامیت عاش انکار کینو په مناسبت ته دی دې ذکر او دې سینله څنګه چې موجه او په الله د پاره جیتم ثابتې او اتصال ثابتې دې دې پهاتو کې وها ما خاطر تعویل کې الله مخه تابې سي دي بینا دی حدیث دی پارا پورا او رسالہ لکلیشو دا پسط المقال فی تنحیثی حدوثت الاعوال پرمان باندی چی دی حدیث پسن دونو بانی کلام دی مغکی داغا سمانت اوال حدیث بانی موفدی بانی موفدی بانی مقبل پر سیشی نپاکی بخام خاتت تاویل علوطہ انی قیم رہی محلہ داوین لی اوپا خطابی رد کرے تاویل انکے نکے او تاویل صحیح مسلک نه نه صرف وصالینو بغیر تاویل حدیث سے بعد محمول کړی خدایي جواب علماء دا کوي چې حدیث سے بعد دو قسم دي یو اغلي چې بغیر تکیف ناراض دي کہ الرحمن على العرش استوى د اجازه امام مالک تنه پوس کړو چې استوا څنګه هغه جواب ورکړو چې اري استوا معلوم ورکه پنجول او سلونہ بدعه اخرجوا هذا المبتدي انا مجلستي تبيدتي وباسي بدات يک مونگا چکم صلح صالحين انک يد الله شو يا حديث نزول الشكر چپاری کی کی بيت نريزي کر دا پخپل ظاهر محموله کما يليقو نشاني پس بنوياله ک زمون دلات په شانلادو پات شو اوه احاديث صفات په کی پذکری او او کیفت کی د الله <سؤال> له شان هو د شان په 30 ورځې په خامختاوی کې له کله کده تر دې شو پوه چې دا کله نه دا د قوت او د بدی او د غلبي ورکو او دا سند باندې خبره ده وایي اللهم اهدني الى صراطك المستقيم واجعلني من عبادك الصالحين اللهم صل على احمد محمد وعلى اهل بيته وصحبه اجمعين حتى ابراهيم وتهنا وتهنا نرمود او غنتر غوپور ده اوس او کال همدار مزلم دې ګمدار ذکر وشه هم دې بارد کناری عاد الذين <تصالح> بقير قال اي رسول الله تلاوه رحمه الله و الذي تلاها على منه قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي اسلام ددي صفات اسباد الله تبارك و سميع و بصير بالليل ددي تفسير بغوت بقول اذا وصفنا جينا حديث سببونه لذلك مشان هي ترجمه خوري دي غتفسير گوجيري نن دغه و گون مرادي الله شاست مناسب ها بابن رويته رويته باري تالا دم د اغه قائدن لري چې پدې کې دا تركو زالوا د احن سنت والجماعت سره اختلاف دی څنګه چې سنت والجماعت عقيده ده شرویند باری طالعا پا دنیا کی ممکن دے واقعی ندیخو ممکن دے او حرچ پا خیرت کی رئی نو عالتی باند اللہ جلشا نمور و یتواقی کی کی او احادیث او آیتنا تحیب پا استوات باندی دلالت کئی او موتزلن دینا انکار کئی او خبری جنگی ضرورت د هغه چا مونږ د چې مرئی په یو جانب باندې وی په جهاد باندې وی په مکان او درا یو د مرئی په درمیان کې نه نه نهایت قربي نه نهایت پره دی مرئی په یو مکان کې نه څنګه یې مکان نشته دغه نهایت قربي املل دن کې کېږي لکه ترېخي خواش چې مشي او سپني نه قرب ده و يعني هيته بودنه اغمندنه د لیکې کې د پلیري شاش نو الله جل شانه هو نه نو اقرب الیه من حبل الورید نه هيته قریبم ده او دغتي نه هيته بعیدم ده او په یو مکان کې هم نه او شرول قائد کې د دې جوابداس ترې دا خبری چې کوم دي نو پر ید ممکن کې د بارا د ممکن او مساله روانه ده پر یو د ممکن کې د بارا د واجب هغه د بارا د خبری بل دنیا خبره د واقع کی او دلیل په ونه هر احادیثه کثیره شهیرې چې مصنفهم لاغي ذکر پر یباب کې کړه لري جرير بن عبد الله او محمد نبی رحم السلام سره رسولو یو کتل په سواله څنګه پښپواني تاسو <متازم> په څنګه چې دایې او تاسو تکلیف نور ليو بلره مې دې په دې دلو کې خلن کې غلاب مخلوقات کې اډنا مخلوق خیال د خلق د او چې دومره غنه یان دې الله بسنګ دې لکي اندهو مخلوق نو نبی رسول الله درې دې کني پیش کو پرې د الله تعالی ماله چې داس وګمئ د تاسو نه په دې کې تکلیف نو او الله چې دوی نه لوی ذات کې او مې یاده ده چې نه دغه نړیوالین عربیان او څنګه یو حدیث او مې ورته پالکانا چې رسول الله صلی الله علیه و رحمه الله ورته نوځل یو د صلاة کوم كما تو بارونا يروي احدهم وهو ما لحدتنا انه قال حدثنا حماد حوحدثنا عبيد الله اني ما يروي قال حدثنا قال حدثنا ابو طالمان قال لم يروي انه قال عن ابي ركنا ما تصدقوا قال يقول قال خطي رسول الله اكون قال ابن ماعين مقليه من امر قيامه في خلق قال يا ابا ربي ما يتقول قال فمره لا يذل قولو قال <سؤال> كلله معم قالانهعا قالقيما هووق نقل الله كلله عجرون وعانا وبيقال <سؤال> حنا ارضانتون ياخذون قال اذنون العلاد ويهي القبراتون يقول انا المالك انا الجبارون انا المتذفرون ومهي قال حتى تمنقال نيوال مالك انه امي شهابنا نادي سرامة بن ياسر رحماني و اوغان عزيز الله الآخر جانا اول ريعتان النبي صلى الله عليه وسلم اللي ينزلوا رضنا عز وجل كل ليلة من الى سماع الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر ويقول ما يدعوني ويستجيب این تحادیث تنزول ویری دیکھر کتاب السورات کتاب سر شویو او بیاد اسی پات و بارکی پیدا حدیث سنت والجماعت کا موقف تیغام سر شویو متقدمین اے متاخرین اے متقدمین اے متقدمین اے دو کسمان خجی باب ان او بین کال محمد اون مذکرن کال اقبران اشرائیل کال حدثنا عثمان اون مذیر از آمدان امجازی ریعی از اللہ خرجان رسول اللہ سلام دار رضینا سوالان رسول اللہ سلام سوال للا صفات کیڑا کلام الله هم نه د کلام الله نه معتزله انکار کی کدا دا الله صفات نره دا غوی کلام چې ده مرکب ده د سوت او د حروف او صوت او حروف حدیث تی تو کوم چې ده دین حدیث وکدا موږ د الله صفات وګرځنو الله محل د حوادث ګرځي علی <سؤال> سنت ور جماعت قائلی په خبرابان دي چې کلام الله د الله صفته ده کلام الله چې د الله صفته ده کلام دوه قسم نه یو کلام لفظي بل کلام نفسی ده کلامي لفظي مرکب ده سوت او د حروفونه ده څنګه د حدیث ده د الله صفته موږ وایو نو غیرت کلامي نفسی وایي څنګه نه ده مرکب د حروفو او دا صاحبنا ان الكلام علی الفؤاد و ان ما جعل اللسان علیه دلیل اکثر و چون کلام الله نینکار کئ و علی سنت الجماعت و قران کریم جدام د الله <سؤال> <سؤال> کلام <سؤال> <سؤال> به نو ادبا اگر جدا مرکب درسوتو ته شروعونه خو ادبا قریبانی به هم ته اطلاق د حادث نکي بلک اطلاق د تووی کې او داغه مساله ده جديده وجنا بیره حق پرستو تقریبا رسولي شوی شوی خاص کریم احمد بن حبل <سؤال> نيته مساله خلق القرانه <سؤال> <سؤال> موي <صفح>. ودیتہ مسالہ د محنت او ابتلاهم هغه په دی باندې وهل خړلی علماو نې کړي چې د دې ابتدا چې شوه نو دا د اميه خاندان خرني دوري حکومت کی شوه چې دغه جهمن صفوان زمانه او جاد ابن ابي حبيره په زمانه کې حبير دي چې عروج اختیار کړو نو دا عباسي خاندان په دمات تسن بالله پوخ کی امام محمد ابن حنبل هغه د سختي ورپښود وروخ کی معتزلی نشو چې درباریان او بادشان خپل طرف ته مائل کړیو امام محمد پدې کی زیرونه کړیو وه له خلکو او خلک په زور نیو او د اقرار وته چې توچی تاسو وې چې قران حديث قران کلام الله حديث <متحب> جب شو خلی احمر احمر و و و او چاب او من اچاب انکار کو موتسیم چی مرشو بیوازیق باللہ ونو اغام داغسیو بیوازیو بیادا قدر ام خلیپا چی متوکل باللہ راگئی نوڑیر مرد صالحو امام احمد ام نیم هم بردی تکریم او تعظیم اکللو او اگر اصل مسئلہ چونو اکللو چونکہ ہر سیز کی پرات تپریت کی محنا بیلو امبې پراخت پیر شروع کړو چا وکي علماء دا وی دي تاسو قران باندې حدیث اطلاق مګو نو به حقیقتا دا وی دي دا قران د لطاظم قدیم دی او دا پدې ګتو مې کیسې دا قدیم مردا ګټیم کوئی اغه کلم او اغه دوا او اغه صحیح دا ولیکل شي دا قدیم دی امام بخاری رحمه الله دا ورته راغې اغه دا وی چې کلامونه د قران حقیسه هغه امتحان جوړ شو دی ورته او اغه مترش پغبان د استاد زهيري په طور کړو ابي هغه دې سواله شروع کوي د دنیا نه مابود دي دې څه د ندمتنی براول پاین قريشن قد منعو ان ابلغ كلام ربي د اسلام سلام به ځان پیش کو په خلکو په مینا کې او پاارپات کې سووب میې چې قوم کوم تهسی لکهخور شو زمن نهکیمه چې ور کلام د خپ لبه دا وې پان دا زرته کلام ولاین کار کوو چې کلامله به نه بهیان و دخبره د پله د کللا لا خو شو د دې کې دا خنداکل <سؤال> څه ویني نه معلوم خبر هر دې کلا ملي تعالی <سؤال> الله په دغه مقصود دی دعا حدیثی فکر دے دیکھ امدار ایت کلم اللہ ذکر وشک کریمات اللہ لفضراؤلو کریمات اللہ تاما ہادی سمجھ کر کہ عبداللہ بن مسعود روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائے لی ذاتکلم اللہ تعالی بالوحد دا وقع مقصود دے ترجمہ الباب دے ستاروخ سات نووری اسمان والا د اسمان د فر سلسله تن یو آواز سلسلہ غواز تو لکوش پنچ فوروش پنڑاکا دا نکم شنگار ہے کہ جری سلسله علی الصفا پښاندار کلو د زنجیرو او ماین ګان په یسا په نوم له یک په زونه کځاله قدرت وی همیشا تر دې چې راشي دیو ته جبرئیل حتای ځاځاو ویني فوزیان کلو ويم چې به راشي دیو د زړونه یره وزي او په یقولون دیو جبرئیل ما ذا قال ربك فایقولون جبرئیل الحق الله قوي فایقولون الا حق الا حق نو حق د دی کوم دغه را لای نه کی ذات کلم الله <سؤال> تعالی بالواحد قاض شود او وحی اعظم او هی په سو کې سند تس بخاری کې بابت او هی کوي او باقي حدیث تسویلې چې و سلام احيانن یاتي سلسله الجرس باعت دمرنا بس رجواندی دوتا و او سورش بیالی تولیتا و لیتا و لیتا و لیتا و لیتا و ندینه خو مسلمانان سوک اینکار نکی حالا انکی دیدهتی اگر قید ذکر کئی چی باعت که اهلی سنتو والجماعت اختلاط تیز نور پیرقو ازاله ساله ندینه خو انکار نمو تزید لکی او نروابی کئی او نور سوکی دیو جنبازی نسوک داب بابا نیتی المه تک کافر دی انکار کین کبدوی سینه خلکړی بیر خبر دا شپې لې بارک وی چرته یو فکر دی پرې کې و پکه والې شي تر اپر احترام پکه وي اچھا ہر جزء انسان خریز مکہ مګر اډو کې دشه چې تریډ کی هډی ونی دینه پیدا شو د انسان دینه بیا مورک په کې بیا دا خبره ده دا دوکه دی شي خوري نه کړو کنه ختمه بازی و کنه ستر نه کړو ډېر باندې وکړی شي تو فاطی اگر چومې غدال ده حبیب خردلي چرشنبه دانی په او بازی و چې دا کینې د توری مکسن چ ډېر زیات ورستدا ختمه نی دوی تولی مقص دیو جن عجبه زنب بارک را دی چدا هم نطور اولی او ورستی نو اولی پریش کیدین خلق کی او اخری خدمت دیو کی چې د ټول <سؤال> نو رست پاجا <سؤال> خدمت خدای یو خبره وځین کو ساتای چې دا بادي خلق استثنا لدينا شود علی ان کل ابن <سؤال> ادم ایتنه له مو سما جماعت دي. دي و جماعت المسلمین ج حرکت جماعت المفسدین دے هغه د دې حدیث په سهارا سره دا وایي چې انبییاء د مسلات و سلام اجساد چې منظمه کفرزه د حدیث تشک کلولو دې بتویل نه او اخوا دی ترپوی چې کلو خو استعماله او کلچ ګنده نہ کلی او رپی او من کل شیء سبب ذو القرنين دا دا جازونه مورګل شو منكله شي رغله کنده را او تیت منكله شي ان نغت سباو چکمو ملکونو هغه تله سليمان ز په حدیث سره الله حرم الارض ان ان أدرجت لديني 63 نقي ده شهداء استثناء شودة وصديقين استثناء شودة وعلماء وعاملين استثناء شودة أو حفاظ وعاملين استثناء شودة من ذي تخصيص تدري شفاعت نہیں تر کی محتزلہ دیو جن مستنم دل تی ذکر کرو او هی سیلان نی دل اغا حدیث اور روایتوں نش پاکی نہیں کرے شفاعت جواب نا غیر تر کی نہیں کرے شفاعت قہریا اور اسبان دا شفاعت وی ایذن ہے بے شفاعت یو دا شب کی نے شفاعت مانرزم کرو دل سر اذی دا شپا یو یو دنیا کی لے نو حسنا و سی ارازی بل پاخرت کیلے چاہید شفاعتی کبراوئی میدغا شفاعتی کم پاخرت کیلے رئی پنزاق سام یو دا پارد اراحات من طول الموقع دویم دا پارد شفاعت دی خال دی حقوم جنت بغیر حساب او درام شفاعت اندر حساب والمیزان او صدورم شفاعت لی اخراج الموحیدین من النار او پنزم شفاعت لی آل جننتی پی رفی درجاتی دی با نی مو ته زلہ هم قائل دی اخرانه بعض خلکو په کیسه ډول ته شفاعت نه وای نو مقصد دای شو چې اغه شفاعت چې قران یاد کړی هغه شفاعت دنیا کې مشرکینو ثابت وره چې بعض خلک دا چي الله زو خبره کته نشو غږولږي اغه شفاعت ترنيش نه موږ شریک ته 파ره نشي شفاعت کیږي نداء مو وحدت کوي د موحد د پاره وکړي بعد الاذن وکئی او پس شفاعت نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم نو چې کوم خلک دي د قبرونو کې د استشفاع کوم شفاعت شفاعت خو د عصم د کیومره دا هغه ځای هغه یقولون هؤلاء شفاعت دی اهلی کبایر مې امتی حدیث شوای دابت تدیر د نعمت د پاره د دندې ته کی جنتیان مخورات کا کوي جنت کی سنې تنیشتی د ترمذی کډل خوري وي دلته جنات مطلق د ابواب دي مختلف جنانم ابواب دي مختلف دو جنباجو علماو کې د حدیث دروست باب کی ذکر کله وړه راخلو نعم مصنعی بجنت و جانم مطالق عبواب نیزی کریم امی ترمیزی رکھو بم تنيبم دي ده پر جو کو چې جنت مني کات نه کوي کو هغه جنت برست پیدا کیه قامت نفس او جانم بمنده دال سنت الجماعت از درات جنت او جانم دمح کید پیدا شو البته یو خبره دا الواقید والجواهر کی ذکر دي چې جنت او جانم مادههما کی پیدا شو تکمیل لا غیر مست کې انسان په اعمال تکمین دایکی روس د انسان په ترمېدي کې کوم حدیث ته حدیث ته معراج چې نبی عليه السلام د ابراهيم عليه السلام سره ملاقات کړ او والسلام وي او متوبه او دوی چې یو قيام دي دایي اشجار او غیره سری سبحان الله او باو کې حضوري طرحه د سليمان په حالتونو نه قال رسول الله د حوضي انکار کوي پدې ورځې مو سنيب دا او حوض کوثر قران کریم آیت نوم کې ان اعطینا الکاوثر دای په میذد کې د غم دې کوثر غیر کثیر تو ویل شي بیا یو کوثر دې مذیهر کوثر دې الحوضی کوثر نو یې دا نهر به جنت کې حوض په قیامت کې او د کوثر په دوهو اطلاق این پیغمبر در پار بایو حوزی نبی علیہ السلام و ازمان و امید داری چیتون غر حوز بزمانی چنانچه دلتیم داغی امیقدار زیگر سو سمغ کی تحوزی داغی دوان و غال پا درمین کی دوم را پاسیلی دو جربا و دو ازروح پا درمین کی جس مر پاسیلی دار دو کل نمون دی جربا او ازروح چه دیو پا درمین کې در دری و رزو کمیقدار بشام کې راتللی دی وايي قال على تو جي دي لقبن دي شان خو ور ترش متبر له کله جنبیل اسلام وختو جنت کې یي بل شان وی نو پیش واغتا یو نهر دغه غالي دی یاقوت داس یاقوت المجيب چډړی یا مجوب او وه له ملک هغه چې د سترو فلص رويست مشک نو نبی رسول سلام ملک هغه چې نبی سم داسی کوی دا کوثر هغه چې چلا زر کړلې او دنه هټه وا مشک ن دې لپاره ریफार مې هغه ما له د تاسو نو راي ما او ابو مرز چې ما دې د الله تعالی محمدي کو داخله شو په دلی دا مشور ظالم تر شويره دې دبر سری اميرو کاسته چې د حسين رجلانو په کربلا کې شهید کړل نما ته حديث کو فلان نو فلان نور د نتی نه ویژه مست رحمت کی دا یې نوم نه چا غاباتی جریري دي سماه مسلم, مسلم مسلم مسلم نه استاد مراد او کان په سماع ته په دغه حلقه کې وکاله په لمره او بيد الله کلا جو مرزل ورو بيدلای و ان نه محمدی ی کومه ز دله ستاسو محمدی دا لډ پهې غوره بانددي مور زهپور شو شخات خپ شو او زما داکومانو چې زه پاتې کې او په داسې او کوون کې شماله او پې غوررک په صحبت د محمد صلی الله عليه بد الله او تهوي نه ص محمد ستا دپاره سبب د زینت ې ډب نې ین غیرره شله د بے متا تدبیر پر لګ کرنی ستاند پوس کوم ده حوز مبارکی وې چي دا او بيدولا پهل کی راوځي پوس تا نه د امین کار کول به هرڅخه خودی اقرار کړي دا پهول تمکيرو چیتاده نړیری ځمنا او دېلنی چې مبارکی سې کول ابو برزه د غتی پانډات کې لا مره ولا تنتين ولا ای یو ناد و ناد رین سر په سر کې تغه حدیث بیان نہ کوشي کم ده ال متا غوسي پانداس کی وي شومن كذ و به فلا تقاوله سوچ دې د دې تقديب کوي الله دې پرباوان دې خو سر بوونس کی به تا غوسي پانداس تر او اوه ته اوه ته دې دې کی اغا ده پهم کټي دري محمدي پوجې دې مال تا ناراک کی دې اشاره دې ده ده پوجتانو لري غن پوجې پدیده خفش ماشو باز وځي د ده ده په جو خوغه دا په هم کړ دا حدیث دې باره کې بازي خلک کوئی چې دا ثلاثي وي کنده ثلاثينه نه لږ وجدادا چې دا بو تولود دې رابو ګرځن روایت نه خلقي بلکې دا بو تولود او ورغم کې راوي لري څنګه لري ذکرشه په دې وجه باندې دا حدیث رباعي دې او ثلاثي نه دې بابن پی المسئلتی وعذاب القبر سوال پا قبر کی وعذاب القبر ندین اهم بازی موتزیلشو پی رقی زوالہ انکار کے لئے دی زمانہ کی جماعت المسلمین چیزانتو ایچ پاکت کی جماعت المقصدین لئے ناغام ندین انکار کی پا دیو جمع سنیب ناباب وزبو بابن پی المسئلتی پی وعذاب القبر دی اقبر چرے ندی دو اطلاقی تیو شرعی اطلاق تیو بلی اورپی اطلاق تیو دوانا حقیقت تیو اورپی اطلاق دای خمدانے چه قبر دا کم منگا و تا سوچ گئی ادی رو کی کمی دیتا وایی او شرعی اطلاق پا دا ایبانیم او دا غسی غالم دے زان دے قیامت او دا دنیا پا میز کی چهی تا لازان ایو عالم. عالم, عالم و دی عالم کی برزخی جنت دے برزخی جہنم دے یو کو اغت جنت و جہنم د کامت نفس رجد نحلی سنت والجمال دا قیده دا چا عذاب دا قبر دا پار دا کپارو او ساتو نا فرمان و حق او تنعیم دا پار دا او منینو او پرمن بردارو حق شرل لقائد کیدا مثلث تاسو سره ستریدا کوم خلک چې معتزله و غیري هغه جینکار کوي دا ازابي قبر نه ناغو دا خبره کوي چې روح قوت نه و جماعت شو انسان د کیسنګا دیا زابرداشت کی د وی باره کی تاسو شرل لقائد کی وی دي چې ممکن نه جلا پاک پړي جو سکی په دمر مې د اربانی جون پیدا کی دی باغیبانی علم تعذيب او لذت تنعيم محسوسي ولا يستلزم وهذا لا روح اعاده الروح څنګه وکړو دا نه مضطرب د روح ل څنګه چې د قبر ارقيبت د اعزاب څنګه دی او د جسد دی او ک روح ل دی او دوان ل دی د مبارکې پر تفصيل تاسو اول بسائر للمتوسرین با اهل المقابر در شغل قرآن والی تقریباً اش بارت مذہبونی بکی ذکر کردی خدا احلی سنت والجماعت مشہور مذہبونی دی کی صلور یو مذہب دادی شدیدی کی پیت نمونی خبر اللہ تفتدہ چالا ورگا او دوی مذہب دادی شد دا عذاب سب و روح لالتی جسی سر تعلق نشت او درئم مذهب دادے چه دا روح او جسدی مسائلی لڑایی دارے روح او جسدی مسائلی لڑایی او صلورم مصدق دادے چه روح لام لدے لدے او جسیل دی جسیل دی جسیل ام لدے خویر اداسو کنویچی دی جسیل اگر روح بیرتو اپس کی دا صلورم مصدق یو بګی ته چپولو مصمت دی خو بالکل فدای راځندې کوي او دغه کې راپورته کوي دا نه سنت د مزبور نشتی دا تاسو لهور مزبور دی کووري دا نور تفصيلات بیا ګوري کتابونو ته موږ د دې حدیثونو کمداري بیان کې مختلفو طریقه سره مساله د عذاب قبر ثابته لس د قران کریم نه معلومي او حدیث هم دي ان المسلم اذا سئل في القبر بشهد لا اله الا الله محمد رسول الله فذل القول الله تعالى سبحانه بالقول الثابت الثابت الثابت نقول ثابت نما جواب مراد تیم بند کله کنا شیخ سے ہوئی فإن الله تعالى هداه الله تعالى عن شيء من لروما عند تقول ما يقول الناس غير به مني كراب من هذين بين اذنيه يتهيحوا متراكم طول دوس بني بين اذنيه اذا سرت بينك ليوين تشجي يقولان لو زاد المنافق قالات نوا من جميع غيره عليه وبينا حدثنا عوان بن قال حدثنا جرمح حدثنا عمرو بن سلم قال حدثنا ابو معاويه وهذا لهن الذين من امم من هانا ذانا من برنيع قال خرجنا مرسل صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الخارج الى القبر لما يلحق لما يلحق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا على الروض نثورو وبي او جن ک اوجنن کو ب اري پرباره تو سا دلارري نانظر کوبي م او کللازمم ح لري قاللو اوول مووق <تصفيق> بنی آالم ذا ولو مجرين اخي ن قال او یاهظم مروب کوو ما کومن لبيو ان نادوا قالوا يا تيمنا قالوا يا بني قالوا يا قومنا لو له ما دينك فيقولون دين الاسلام ويقولان له ما هذا الرجل الذي بوقت يقول قال فيقول هو رجل الله تبارك ويقولان وما يدري يقول قرات كتاب الله فعمل به وكتبت زادته هذه بدل قول الله قال وكتب الله الذين يعملون بالخير يجزيهم بالحياه الدنيا وبناتها الا لكم اتفق قال بينادي منادي من الجميع يقول انظروا هذه امارن او کم گونم اقصد بده ترحم نرازی اگر سر با گرزی دوستنی که غربی ویش بخورکی نابی ویپدی بانی پداسی وحالو چما بینده ما شرق مغرب باوری مگر امسان پی رهنی انسان خورکر قالا سو ما توعاد پی رهنی بیا با دی جنده کی دیشتی امید قلحثتان حسن محنن نصرین قلحثتان عبداللہ از نمویران la de la